19. fejezet. Hétfőn délután bekövetkezett a baklövés, amire Preston áhítozott. Négy óra után néhány perccel leszállt a Hitler repülőtéren az osztrák légitársaság Bécsi gépe. Az egyik utasa, aki nem brit és nem is közös piaci országbeli útlevéllel érkezett, egy tökéletesen hiteles osztrák útlevelet adott át, amelyben az állt, hogy az illető Franz Winkler. Az útlevélkezelő hivatása közönyével vizsgálta meg az ismerős, borítású zöld rájzepászt rajta a címer aranysas madarát. Az útlevél érvényes volt, tele féltucatnyi különféle európai be- és kilépő vízummal, köztük érvényes belépővel az Egyesült Királyságba. A pult alatt a tisztkeze végig tapogatta az útlevél számot, amely bele van perforálva az útlevél minden egyes lapjába. Rápillantott a képernyőre, becsukta az útlevelét, és kismosolya vissza a tulajdonosának. Köszönöm, uram. Kérem a következőt. Miközben Herr Winkler fölvette a bőröngyét és elindult, a hivatalnok tekintelét egy kis ablakra emelte tőle, mint egy húsz lábnyi távolságban. Ugyanakkor lábával megnyomta a paton a Az ablakból a különleges ügyosztály ügyeretes elkapta a pillantását. Az útlevélvizsgáló Herr Winkler után nézett és bitt a különleges ügyosztály emberének arca eltűnt az ablakból, és néhány másodperc múlva egy kollégájával észrevétlenül az osztrák nyomába szegődtek. A csarnok előtt egy újabb ember matadott egy kocsinál. Winklernek nem volt nehéz podgyásza, ezért nem vette igénybe a csarnokban lévő hordárkocsikat, hanem egyenesen a vám zöld folyosója felé indult. A csarnokban némi időt töltött a Midland Bank kultjánál, ahol utazócseket váltott be fontra, és közben a K.U. egyik embere jó felvételt készített róla az erkéről. Amikor az osztrák taxiba ült, a kettes épület előtt a K.U.sök beugrottak a maguk jelzés nélküli kocsiába és követték. A sofőr az előtte haladóra összpontosított. A rangidős K.U. detektív rádión értesítette a Scotland Yardot, ahonnan a szabályzat szerint az értesítés nyomban eljutott a Charles Streetre is. Ott viszont még érvényben volt a parancs, hogy a hatost érdekli minden olyan jövevény, aki hamisított írott érkezik, így a hír továbbították a Charles Streetről, a Sentinel Houseba. Winkler Bicewaterig ment, fizetett, és az Edward Road meg a Sussex Garden sarkán kiszállt. Aztán a csomagjával a kezében végigbaktatott a Sussex Gardenen, amelynek az egyik oldalán szinte kizárólag olyan, Szerény reggelit is felszolgáló panziók sorakoznak, amelyeket a kis pénzű kereskedelmi utazók és a közeli Paddington állomásra későn beérkezők látogatnak szívesen. A kocsiban ülő kájusok úgy vélték, hogy Winkler nem foglalt szobát előre, mert addig ment, ami olyan panziót talált, amelynek az ablakán van üres szobafelirat felirat díszelgett, és oda be. Nyilván kapott is szobát, mert nem jött ki. Egy órával azután, hogy Winkler taxija elhagyta Hítrót, megszólalt a telefon Preston Cselzibeli lakásában. Az az összekötő volt a vonalban a Sentinelből, akit Sir Nigel bízott meg azzal, hogy tartsa Prestonnal a kapcsolatot. Egy jó, most érkezett Hítróra, mondta az M16 embere. Lehet, hogy semmi, de az útlevelétől kis piros lámpák gyulladtak ki a komputeren. A neve Franci Winkler, osztrák, most jött a Bécsi géppel. Remélem nem kapták el, kérdezte gyorsan Preston. Járt az agya. Ausztria kellemesen közel van Csehszlovákiához és Magyarországhoz, és minthogy semleges, jó indulási pont lehet a szovjetblokból érkező illegálisoknak. Nem mondta a sentinel hanem érvényes parancsunk értelmében követték. Várjon csak! Néhány másodperccel később szól csak újra belakadlóba. Azt mondják, most szállt meg egy olcsó panzióban, Paddingtonban. Át tud kapcsolni C-hez? kérdezte Preston. Sőr Nigel volt, de nyomban visszament a dolgozó szobájába. Hallgatlak, John. Preston elmondta a lényeget az SZS főnökének, az még nem tudott a dologról. Gondolod, hogy ő ezekire vártál? Lehet, futár, mondta Preston. Jobb nem akadt az utóbbi hat hétben. Tehát mit szeretnél, John? Szeretném, ha a hatos szólna a külső figyelőknek, hogy vegyék át. Minden, a figyelők irányítójához beérkező jelentést nézzen meg az ön egyik embere úgy és akkor, ahogyan és amikor beérkezik. Ugyanakkor azonnal továbbítsák a sentinelbe és nekem is. Ha a fickónak találkozója van, szeretnék mindkét embernek a nyomában maradni. Rendben van, mondta Sir Nigel. Szólok a külső figyelőknek, hogy vegyék át. Barry Banks ott ül majd a Kork rádiószobájában szobájában, és továbbítja a híreket, amint beérkeznek. A főnök maga hívta fel a Ká igazgatóját, és előadta a kérését. A K feje leszólt kollégájának az alnál, és a figyelőket csoportja már is elindult a Peddington kerületben lévő Sussex Garden irányában. Védetlenül Harry Show volt a brigád vezetőjük. Preston idegesen járkált föl és alá kis lakásban. Az utcán szeretett volna lenni, vagy legalábbis az akció központjában, nem bezárva ide, mind aki illegalitásban dolgozik, a saját házában, Eszközként egy olyan hatalmi játékban, amely magasan a feje fölött zajlik. Este hétre megérkeztek Harry Birkinsó emberei, és leváltották a boldogan távozó kájusöket. Kellemes meleg este volt, a házat körülvevő négy külső figyelő elfoglalta a helyét. Az egyik az utca egyik végén, a másik a másikon, a harmadik a túroldalon, a negyedik pedig a ház mögött. A két kocsi úgy helyezkedett el a Sussex Gardenen parkló rengeteg más autó között, hogy nyomban indulni tudjanak, ha a haver szökni próbálna. Mind a hatan kapcsolatot tartottak egymással rádiótelefonon, telefonon, Börkinsó pedig a központtal is, amely a Kork alak sorában várta a jelentkezésüket. Very Banks is a Korkon volt, mivel az akció a hatos kérésére jött létre, és mindenki arra várt, hogy Winkler kapcsolatba lépjen valakivel. A baj csak az volt, hogy nem tette. Semmit sem tett. Csak üldögélt a szállodai szobájában a függöny mögött, aztán lefekült. Nyolc-harminckor kijött, elment egy olcsó étterembe, az Edgar Oldon, elfogyasztott egy szerény vacsorát és visszament a szállodába. Nem tett le sehová semmit, nem kapott utasítást, nem hagyott semmit az asztalán, nem beszélt az utcán senkivel. Mégis csinált két érdekes dolgot. Hirtelen megtorpant az Edgar Old sarkán útban az étterem felé. A kinek a tüvegetbe bámult több másodpercen át, aztán visszaindult arra, amerről jött. Ez igen régi módja annak, hogy az ember észrevegye, ha követik, ha nem is a legjobb módszer. Amikor kijött az étteremből, megállt a járda szélén, megvárta, míg a lüktető forgalom kissé alábbhagy, és hirtelen átrohant az teste. A túloldalon aztán megállt és visszanézett, ahol követte -e valaki? Nem követte senki. Mindazt, amit Winkler csinált, látta Börkénsó negyedik figyelője, aki az Edgáró túlodalan állt, mint végig. Miközben Winkler azt leste, kockáztatja valaki az életét azért, hogy őt kövesse, a figyelőtől néhány lépésnyire úgy tett, mintha a taxit próbálna fogni. Sáros a pasas, mondta Börkénsó a korknak. Figyeli, hogy visszük-e, de elég tehetségtelenül. Börkénsó megjegyzése eljutott Prestonhoz a chelsea lakásba. Megkönnyebbült e Molindot. Kezd jobban állni a dolog. Az Edgar ródon bemutatott trükkjei után Winkler visszament a szállóba, és az éjszaka további részét ott töltötte. Közben egy újabb kis akció indult, ihletett útjára a Sentinel House alak sorából. Azokat a fényképeket, amelyeket a különleges ügyosztály emberei készítettek Winklerről a Heathrow repülőtéren, és azokat is, amelyek a weisswater utcán készültek, nagy tisztelettel a legendás Miss Bloodwin szemelét a külföldi ügynökök, vagy az ügynöknek vérhető külföldiek azonosítása a hírszerző szolgálatok munkájának egyik jelentős része. Ennek a feladatnak csak úgy tudnak megfelelni, hogy az összes ügynökség évente sok-sok ezer fényképet készít olyan emberekről, akik esetleg a konkurens szervezeteknek dolgoznak. A külföldi diplomatákat, a kereskedelmi, tudományos és kulturális küldöttségek tagjait mind lefényképezik rutinszerűen, különösen de nem feltétlenül akkor, ha kommunista vagy kommunista barátországból érkeztek. Az archívumok egyre nőnek. Egy-egy férfiról vagy nőről akár húsz felvétel is lehet, amelyek különböző helyeken és időpontokban készültek. Ezeket sohasem dobják ki. Ezek ahhoz kellenek, hogy úgymond megcsináljanak valakit. Ha egy Ivánov nevű orosz fölbukkan egy Kanadában tartózkodó kereskedelmi küldöttségben a fényképet a kanadai királyi lovas rendőrség szinte biztosan elküldi kollégáinak Washingtonba, Londonba és a többi NATO országba. Megeshet, hogy ugyanez az arc öt évvel korábban, ám Kozlov néven fölbukkant, mint újságíró, egy afrikai köztársaság függetlenségének kikiáltásakor. Ha bármiféle kétség merülne föl Ivanov úr valódi foglalkozását illetően, miközben ő éppen ott tavasz szépségeiben gyönyörködik, az ilyen megcsinálás eloszlatja. A nyakába varja a főállású KGB kopó címet. Az ilyen fényképcsere a szövetséges hírszerző szervek között, és közéjük tartozik a nagyszerű izraeli moszád is, folyamatos és kiterjedt. Nagyon kevés a szovjet blogból, vagy akár a harmadik világból jött látogató úszta meg anélkül, hogy a fényképe ne kerülne be egy-egy fényképalbumba legalább 20 demokratikus fővárosban. A Szovjetunióba belépők közül senki sem úszta meg anélkül, hogy be ne kerüljön a mosolyalbumba. Szinte mulatságos, de tökéletesen igaz, hogy amíg a brittek, amerikai CIA unokatestvére sok-sok millió arcképeteli központokat használ a naponta beérkező fényképek földolgozására, addig a brittek mint használják. Az idős és gyakran udvariatlanul kezelt hölgy, mert ifjabb férfi kollégái gyakorta követelnek tőle gyors megcsinálást, 40 éve dolgozik a Sentinel House alaksorában. Ő a gazdája annak a hatalmas fotoarchívumnak, ami az M16 csibészkönyvét alkotja. Ez egyáltalán nem könyv, hanem egy boltíves pincerész, amelyben egymás mögött sorakoznak a fényképekkel telik ötetek, amelyekről egyedül ő bír encyklopédikus tudással. A hölgy emlékezete olyan, mint a CIA kompjúter központjáé, amelyet néha sikerül felülmúlnia. Emlékezetében nem a 30 éves háború legapróbb eseményeit, vagy a Wall Street tözsdei árfolyamait tárolja, hanem arcokat. Egy orrformája, formája, egy álkapocs alakja, egy szemvágása, egy orcasüppedése, egy olyak íve, a mód, ahogyan valaki a poharat vagy a cigarettát fogja, egy kivillanó fokkorona. Bármely képen, amely öt évvel korábban készült egy ausztrál kocsmában, és most egy londoni szupermarketben bukkant föl. Mind fantasztikus memoriája, mal már hajtják a vizet. Azon az éjszakán, miközben Bicewater aludt és börkénsó emberei az árnyakat ölelték, Bloodwin Franz Winkler kép előtt ült. A hatostól két csöndes fiatalember várakozott rá. Egy óra múlva az idős hölgy csupán annyit mondott. Távol kelet, és elindult a fotóábumok sorai között. Május 26-án reggel készen volt a megcsinálással. A kép gyönge volt, és öt éve készült. A haja, sötétebb volt, a dereka pedig karcsú. Az indiai nagykövetségen készült egy fogadáson, ahol emberünk a saját nagykövete mellett áll, és udvariasan mosolyog. Az egyik fiatalember kétvelkedve nézte a két képet. Biztos benne, Blodvin? Ha tekintet ölni tudna, már is rendelhették volna a fiú koporsóját. A fiatal munkatárs gyorsan hátrálni kezet a telefonhoz. Megcsinálta, mondta a telefonba. A fickócse öt évvel ezelőtt alacsony beosztású töltelék volt a Tokiói cse nagykövetségen. A neve Jirzi Preston Prestont reggel háromkor ébresztette a telefon. Meghallgatta az üzenetet, megköszönte és letette a kagylót. Boldogan mosolygott. Megvagy! mondta. Délelőtt előtt tízkor Winkler még mindig a szállodában volt. Az akció vezetését a Cork Streeten Simon Marguerite vette át a K2B, a csatlós államok vagy Czesztováki a műveletek részlektől. Elvégre a csehek hozzájuk tartoztak. Barry Banks, aki az irodában aludt ott volt mellette és telefonon továbbította a híreket a Sentinel Houseba. Ugyanakkor John Preston fölhívta az amerikai nagykövetség jogtanácsosát, akivel személyes kapcsolata volt. A Grossman square lévő amerikai nagyjövetség jogtanácsosa mindig az FBI londoni képviselője. Preston elmondta a kérését, és aztán azt a választ kapta, hogy majd visszahívják, mi megérkezik a válasz Amerikából, föltehetőleg 5-6 órán belül tekintettel az időeltérésre. 11-kor Winkler kijött a panzióból. Ismét az Edgar Rodra ment, beült egy taxiba, és a Park felé indult. A Hyde Park corner a taxi, amelyet a külső megfigyelő két kocsija követett, a Piccadillin folytatta az útját. A Piccadillin a cirkusz közelében Winter elküldte a taxit, és bevetett még néhány kezdetleges manővert, hogy lerázza esetleges üldözőit, akiket különben nem vett észre. Megint kezdi, sútogta a kabát Lenz Lance Stewart. Olvasta Burkynsró jelentését, és valami ilyesmire számított. Winkler beugrott egy átjáróba, kifutott a másik végén, majd elfutott, és visszanézett, hogy kibukka -e valaki az átjáróból mögötte. Nem követte senki. Nem volt rá szükségük. Az átjáró túlsó végén fogva ott volt egy figyelő. A külső figyelők minden rendőrnél vagy taxisoförnél jobban ismerik London. Tudják minden fontosabb épületről, hogy hány kijárata van, hol vannak átjárók és aluljárók, hol a szűk utcácskák és hová vezetnek. Valahányszor egy Jó le akar lépni, mindig van előtte egy figyelő, egy másik, aki lassan halad mögötte, és kettő oldalt. Ez a rendszer soha sem hullik szét, és nagyon akkor Jónak kell lennie annak, aki észreveszi. Miután elégedetten megállapította, hogy nem követik, Winkler bement a Brit Vasúti Utazási Központba, a Lower Regent street -n. Ott különböző Sheffieldbe induló vonatokra érdeklődött. A néhány lábnyira áldogálós kódszurkoló, nyakában sajával aki Motherwellbe akart visszajutni, a figyelők egyike volt. Winkler készpénzért vásárolt egy másodosztaljú sheffield Sheffieldbe, megjegyezte, hogy az utolsó vonat aznap este a Szent Pakrasz állomásról indul 9 óra 25-kor, megköszönte a pénztárosnak és távozott. Egy közeli kávéházban ebédelt, visszament a Success Gardenre, és egész délután ott maradt. A jegyvásárlás hírét Preston déli egy óra után kapta meg, Sir Nigel Irwind akkor érte el, amikor éppen ebédelni nénult a klubjába. Talán vaklárma, de úgy tűnik, hogy el akarja hagyni a várost, mondta. Talán a találkozójára megy. Az pedig lehet a vonaton is, Sheffieldben is. Talán azért késlekedik ennyit, mert túlságosan korán ért ide. Arról van szó, uram, hogy ha elhagyja Londont, szükség lesz egy helyszíni irányítóra, aki a figyelő brigáddal tart. Én szeretnék lenni az irányító. Jól van, értem, mire gondolsz. De nem könnyű. Megnézem, mit tehetek mégis. Sőr Nigel sóhajtott. Oda az ebéd gondolta. Hívta a személy titkárát. Mondta az ebédemet Weitznál. hívda a kocsimat, és adj fel egy táviratot. Ebben a sorrendben. Míg a titkár az első két feladattal bíbelődött, Sőr fölhívta a ször Bernard Hemingset Farnham melletti házában, szöriben. Sajnálom, hogy zavarlak, Bernard. De volna itt valami, amiben a tanácsodat szeretném kérni. Nem, jobb lenne személyesen. Ugye nem baj, ha meglátogatlak. Úgy is szép az idő. Jó, akkor három óra körül. A távirat kérdezte a titkár. Igen. Kinek lesz? Nekem. Természetesen. De kitől? A Bécsi rezidensiunktől. Értesítsem őt, uram. Kár zavarni vele. Csak intézd el a rejtirezőkkel, hogy három percen belül megkapjam. Természetesen. A szöveg. Ször Nigel diktálta: Sürgős táviratot küldeni magának, hogy így igazolja, amit amúgy is szándéka volt megtenni, régi trükk volt, amit egykori mesterétől, Ször Morris Oltviltől tanult. Amikor a rejtelező földkülte úgy, mintha Bécsből érkezett volna, az öreg a zsebébe dugta, és lement a kocsijához. Ször Bernardot a kertjében találta tilfordban, amint a térdén takaróval élvezte a meleg májusi napsütést. Ha be akartam menni, mondta az ötös főigazgatója, tehetségesen megjátszott jó kedvel. Holnap már biztosan bemegyek. Persze, persze. No, és miben segíthetek. Csitlandós, a Sir Nigel. Valaki most érkezett Bécsből Londonba. Állítólag osztrák üzletember. Te hamisítvány. Tegnap éjjel megcsináltuk. Csehügynök, STB fiú. Alacsony rangú, szerintünk futár. Sir Bernard bólintott. Igen. Tartom a a kapcsolatot innen is. Hallottam róla. A fiai a nyomában vannak. Igen, nagyon is, de úgy néz ki, hogy ma este elhagyja London-t, éjszak felé. Arra volna szükség, hogy a ötös küldjön egy helyszíni irányítót a külső figyelőkkel. Természetesen küldünk, Brian majd elintézi. Igen, elvégre a kiakciótok. De mégis, emlékszel a Berendon ügyre? Kétolgot soha sem tudtunk meg hogy Máré vajon a rondoni rezidentúrán keresztül kommunikál, vagy kintről beküldött futárokkal dolgozik-e, és hogy Berenzon volt -e az egyetlen ember a Máré vezette csoportban, vagy voltak mások is. Emlékszem, ezeket a kérdéseket pihentetni akartuk mindaddig, amíg nem áll módummal föltenni néhány kérdést Márénak. Úgy van. És ma kaptam egy táviratot a Bécsi irodánktól. Oda nyújtotta a táviratot? Sőr Bernát szemöldöke felszaladt. Összefüggnek. Lehetséges ez? Lehetséges. Winkler, alias Hayek, valamiféle futárnak látszik. Bécs állítja, hogy névleg az STB embere, de magának a KGB-nek dolgozik. Tudjuk, hogy az utóbbi két évben, amíg márért tartotta, a Berenzon kétszer járt Bécsben. Mind a kettő kulturális kiruccanás volt, de ez vannak hiányzó láncszem. Szóval nagy a volt. Soha ne legyünk túl buzgók. Akkor hát miért megy Seffieldbe? Ki tudja Bernard? Talán van egy másik kémcsoportja a sörben. Lehet-e, hogy Winkler egyszerre több csoport futára is? Tehát mit akarsz az ötöstől? További figyelőket? Nem. John Preston. -t. Emlékszel, hogy ő találta meg előbb Berenzont, aztán Marét? Szeretem a stílusát. Egy idei szabadságon volt, aztán elkapta az influenza, nekem legalábbis azt mondták, de holnap munkába kell állnia. Olyan rögen van távol különben is, hogy nem lehet neki folyó, ugye? Technikailag a kikötők és légi kikötők a C5-C tartoznak hozzá, de tudod, hogy a k mindig mindig dolgozzák magukat. Ha Preston csak ideiglenesen oda lehetne elhelyezni a k 2 b ő lehetne ez egyszer ennek az ügynek a helyszíni irányítója. Én nem is tudom, Nigel, ez igazán, Brian, nagyon hálás lennék, Bernard. Nézzünk szembe a tényekkel. Preston kezdettől fogva részt vett a Berenzon hajszában. Ha Winkler valóban benne van, talán olyan arcot lát, amilyet már látott valahol. Rendben van, adta be a derekát, ször Bernard. Megkapod. Azonnal intézkedem minden. Elvihetem én is a papírt, ha akarod, mondta Egyszerűbb. Majd elküldöm a sofőrömet a Cetlivel a Charles Streetre. Az evében a Cettlivel hagyta el Kingfordot. ször Bernard Hemings írott utasításával, hogy John Preston ideiglenesen helyezzék át a K. igazgatóságra, és egyben kinevezi a Winter Akció helyszíni irányítójának, ha az illető elhagyná a fővárost. Sir Nigel két másolatot készíthetett róla, az egyiket magának, a másikat pedig John Prestonnak. Az eredeti a Charles street ment. Brian Harker Smith nem volt benn, így a parancsot az íróasztalán hagyták. Aznap este hétkor John Preston utoljára lépett ki a Chelsea lakásból. Ismét a szabadban volt, és ezt nagyon élvezte. A Suxax garden belült Harry Birkinshaw mellé. Hello, Harry! Jó ég, John Preston, mit csinálsz itt? Egy kicsit levegőzöm. Ne Merejít feltűnő, van egy Johnk az utcátúr túloldalán. Tudom, értesüléseim szerint Sheffieldbe indul 9 óra 25-kor. Ezt honnan tudod? Preston elővette Ször Bernát parancsának másolatát. Bölkin megnézte. Tű a mindenit, magától a nagypőnöktől. Na akkor szállj be, csak nem mutatkoz. Van egy fölösleges nádió telefonod? Birkinsó az út egy távolabbi pontja felé viccente. A sarkon túl, a Rannor plézen, Barna kortina, A kesztyűtartóban megtalálod. A kozsiban fogok várni, mondta Preston. Birkinsó csodálkozott. Eddig senki sem mondta, hogy Preston lesz a helyszíni irányítójuk. Azt sem tudta, hogy Preston a cserészlegnél van. Ám a főigazgató aláírásának nagy súlya van. A maga részéről folytatja a munkát. Gálatvon bekapott még egy mentoros cukorkát, és figyel tovább. Fél kilenckor Winkler kijött a szállóból. A táskáját is vitte. mindet egy arra haladó taxinak, és megmondta a sofőrnek, hogy hová vigye. Mihely kilépett a kapun, börkinsó riasztotta a brigádját és két kocsiát. Beugrott az elsőbe, és századnyi távolságból követték a taxit végig az edgár ródon. Pestán a második kocsiban ült. Tíz perccel később már tudták, hogy keletnek tartanak a tája udvar felé. Börkinsó ezt jelentette. Simon Margari hangja volt a válasz a korkról. Oké, Harry, küldjük a helyszíni irányítónkat. Van helyszíni irányítónk, mondta Börkinsó. Itt van velünk. Margari számára az újdonság volt. Megkérdezte az irányító nevét. Amikor meghallotta, azt hitte, hogy tévedés történt. De hiszen nincs is a K2B állományában tiltakozott. Most ott van, mondta zavartalanul Börkinsó. Láttam a cetliét, maga a főigazgató írta alá. a Korstitről fölhívta a csárst. Miközben a kocsisor kelet felé robogott a szürkületben, a Charles street kitört a rumli. Sör Bernard parancsát megtalálták és megerősítették. Margueritek kétségbe esetten emelte égnek a kezét. Nyívet nem tudják azok a hihéig a Charleson soha eldönteni, hogy mit akarnak, kérdezte a közönös világtól. Leállította a kollégát, akinek átkerett volna venni az irányítást a Szent Pancrasz állomáson. Aztán megpróbálta elérni Brian Harker's smith hogy kipalaszkodja magát. Winkler kifizette a taxist az állomás előtti téren. Az egyiküli tégla bement a Viktoriánus Vasútállomás kupolás csarnokába, és megnézte az indulási táblát. Körülötte a téglal és acélra csarnokban Preston, meg a négy külső figyelő szétfröcsköltek az utasok között. A 925-ös a második vágányról indult, és Leicester, Derby, Chesterfield és Sheffield állomásokon állt meg. Miután megtalálta a vonatát, Winkler végigment a három első osztályú kocsi, és a büfékocsi mellett a három kék húzatos másodosztályú vagonig, közel a szerelvény végéhez. Kiválasztotta a középsőt, föltette a csomagját a csomagtartóba, és békésen várta az indulást. A kocsiban nem fülkék, hanem padok voltak, és néhány perccel később egy fiatal fekete férfi szállt föl fejhallgatóval a fülén. Vókmennel az övén, és leült három sorral távolabb. Mihelyt ült, Fejét ritmikusan rázni kezdte a fülébe harsogó reggi ritmusára, lecsukta a szemét és élvezte a zenét. Börkénsó egyik embere már a volt. A fülébe pedig nem regi harsogott, hanem heri utasításait vette ötös erősséggel. Börkénsó egyik embere a Winkleri előtti kocsiba szállt. Harry és Preston a harmadikba, tehát Winkler körül volt zárva a negyedik ember pedig az első osztály hátuljában helyezkedett el arra az esetre, ha Winkler végül rohanna a vonaton, hogy lerázza védődözőit. Hajszál pontosan 9 óra 25-kor az Intercity 125-ös járata sziszegve kigördült a Szent Pankras pályaudvarról éjszak felé. 9 óra 30-kor Brian Harker smith megtalálták klubja éttermében, és telefonhoz hívták. Simon Margari volt az. A hallottak arra késztették az ötös főigazgató helyettesét, hogy taxiba vágja magát, és két mérföldet szágúljon, a West a -en a Charles Az íróasztalán megtalálta a parancsot, amelyet aznap délután írsz Bernard Hemings. Vele a haragba. Igen fegyelmezett ember volt, és miután gondolkodott a dolgon, fölvette a telefont, és szokásos udvarias modorában megkérte a központot, hogy hívja fel a szolgálat jogtanácsosát a lakásán. A jogtanácsos az az ember, aki a legfőbb összekötő a szolgálat és a különleges panasnokság között. Amíg a telefonra várt, Harker Smith utána nézett, hogy mikor indulnak vonatok Seffieldbe. A jogtanácsost a tévékészüléktől rángatták a telefonhoz, Kemberleyben lévő lakását. Szeretném, ha a különleges panasnokság letartóztatna valakit, mondta Harker Smith. Okom van azt hinni, hogy a szovjet kémgyanús illegális belépő megszegik a figyelés eről. A neve Franz Winkler állítólag osztrák állampolgár. A vád, az útlevél föltehetően hamis. Londonból 11 óra 59-kor érkezik Seffieldbe. Igen, tudom, hogy későn szólok. Éppen ezért sürgős. Igen, kérem, érje el a jardon a különleges parancsnokság vezetőjét és kérje meg, hogy tartóztassák le az illetőt, mihelyt a vonat megérkezik Seffieldbe. Komoran tette le a telefon. John Preston most utána vetheti magát, mint az akció helyszíni irányítója, de a gyanúsított letartóztatása elvi kérdés, és az már az ő asztala. A vonat majdnem üres volt. Hat helyett két kocsi is elegendő lett volna, mint egy hatvan utasnak. Bernie, az erőső kocsiban lévő figyelő tíz másik emberrel, csupa ártatan utassal utazott. Olyan ülést választott hátra a menetiránynak, ahonnan láthatta Winkler fejének a tetejét, a kocsi közötti üvegajtónát. Gingerrel, a fiatal négerrel, akin a felhagató volt és a második kocsibaszát, Winklerrel még özen utaztak. Egy tucat ember ostazott az üléseken. Prestonnal és Birkinsóval a harmadik kocsiban. Egy és egy negyed órán át Winkler nem csinált semmit. Olvasni valója nem volt, csak bámult ki az ablakon, a csetőt beborult tájra. Tíz óra a vonat lassítani kezdett Leicester előtt, és Winkler megmozdult. Levette a csomagját a csomagtartóval, végigment a kocsin, kiment a vécél kistérségbe, és lehúzta a peronra ajtó ablakát. Ginger szólt a többieknek, akik fölkészültek az cselekvésre, ha szükség lenne rá. Egy másik utat haladt el Winkler mellett, amikor a vonat megállt. Bocsánat, ez seffűd? kérdezte Winkler. Nem ez light mondta a másik, és leszállt. Ó, köszönöm, mondta Winkler. Letette a táskáját, de az ablaknál maradt, és oda-vissza végignézett a perononon a rövid idő alatt, amíg a vonat állt. Amikor a vonat elindult, visszament a helyére, és a táskát is visszarakta a csomagtartóba. 11 óra 12-kor ugyanezt a végig Derbinél. Ezúttal egy hordár kérdezett meg, aki a Derbyi állomást alkotó kupolás betoncsarnok peronján állt. Derby kiáldotta neki a hordát. Sheffield a következő utáni. Az állásidő alatt Winkler ismét az ablakon át bámulta a peront, majd megint visszament a helyére és föltette a táskáját. Preston látta őt a kocsi közötti ajtónát. 1143 11 óra 43-kora vonat begördült, a gyönyörűen karban tartott Victoria korabeli Chesterfieldi állomásra amelyet élénk színű festmények és függő díszítettek. Ezúttal Winkler ott a csomagját, ahol volt, ám kihajolt az ablakon, miközben a két-három másik utas leszállt és kifelé tartott az épületből. A peron kiürült, még mielőtt a vonat újra elindult volna. Amikor azonban elindult, Winkler fölrántotta az ajtót, kiúrott a betonra, és hátrafelé rendülő karjával becsapta maga mögött az ajtót. Börkins volt nagyon ritkán ejtette át Joe, ám később ismerte, hogy Winklerrel szemben tehetetlen volt. Minden így figyelő könnyedén ki tudott volna utani a peronra, ám egy csöpnyi álcározás sem volt ezen a betonsávon, és csupán annyira nem lettek volna feltűnők, mint egy anyakoca a zsinagógában. Winkler bizonyára észrevette őket, és inkább veszni hagyta a találkozóját, bárhová is tervezte. Preston és Börkén előre rohantak a kocsi erőterébe. Ginger is odafutott az előttük lévő kocsiból. Az ablak még mindig nyitva volt. Preston kirúgta a fejét és visszanézett. Winkler szemlátomást elégedetten, hogy nem követik, peckesen gyalogolt a peronon, vonatnak. Henry, gyere vissza ide a brigáddal, de kocsival kiáltott Preston. Keresetek meg rádión, mi helyt belül leszte. Ginger csukva utána utánam az ajtót. Fölrántotta az ajtót, lelépett a lépcsőre, ejtörnyös állásba helyezkedett, aztán leugrat. Az eltőernyősök általában óránként 11 mérföldes sebességgel érnek földet. Az oldal sebesség a széltől függ. A vonat 30-al ment, amikor Preston földet ért, azon imádkozva, nehogy betonoszlopnak vagy nagyobb kőnek ütközzön. Szerencséje volt. A sűrű májusi fű fölfogta az ütközés egy részét, és aztán már gurult, a térdekönyöket behúzva a feje leszegve. Henry később azt mondta, hogy nézni sem tudta. Ginger úgy mesélte, hogy a pályatest mellett gurult ugráva, mint a labda, a kattolkó kerekek felé. Amikor végre megállt, a keskeny csatornában feküdt a fű és az úttest között. Föltápászkodott, megfordult és kocogni kezdett visszafelé felé, a pályaudvar fényei felé. Amikor megjelent a kapunál, az őr éppen zárta a pályaudvart éjszakára. Csodálkoszobbán mód a tépet kabátos összehorzolt jelenésre. Az utolsó ember, akit kiment, mondta Preston. Alacsony testes, szürke esőköpenyben. köpenyben. Merre ment? Az űr az előcsarnok felé biccentett, és Preston már rohant is. Az őrnek későn jutott eszébe, hogy nem is kérte Preston jegyét. Az állomásodott Preston már csak a taxi hátsó lámpáit látta, amikor az elhúzott a város felé. Több taxi nem volt. Tudta, hogy a helyi rendőrséggel megkereszthetné a taxisofört, és megkérdezhetné tőle, hogy hová vitte az utast, de abban sem kételkedett, hogy Winkler nem sokkal a gépszi előtt el fogja küldeni a taxi és az utolsó útszakaszt gyalog fogja megtenni. Néhány lépésnyire tőle viszont egy vasúti hordár éppen berúgta a mopedjét. Kölcsön kell kérném a bicikliét, mondta Preston. Korpi lemondta a hordár. Nem volt idő igazolni a magát vagy vitatkozni, a taxi ráfordult az új körútra, és már-már eltűnt. Preston tehát ütött. Csak egyet, az ára. A hordár elterült. Preston elkapta a dűlő mopedet, kiszabadította a hordár lábai közül, rápattant és elszáguldott. A közlekedési lámpákkal szerencsége volt. A taxi a Corporation Street-en haladt, és Preston soha nem érte volna el a kis teljesítményű robogóval, ha a központi könyvtánnál nem piros a lámpa. Amikor a taxi lefordult a Hollywood Streetről ről a Soulder Gate re száz volt a nyomában, aztán ismét lemaradt, amikor a nagyobb teljesítményű jármű félmérföldet száguldott ezen az egyenes főútvonalon. A Winkler a chesterfield nyugatra levő területre igyekezett volna, Preston soha sem értem volna úton. Szerencsére a lámpája ismét fölizzott, amikor már csak távoli pötynek látszott a távolban. Winkler ott szállt ki, ahol a Sartor esgét s lesz. Preston közelettében látta, hogy Winkler a taxi mellett áll és ide-oda néz. Más forgalom nem lévén tovább kellett hajtania. Elbefögött az álló taxi mellett, mintha késői hazatérő lenne, bekanyarodott a Folgium Roadra és megállt. ment át az úttesten. Preston követte. Winkler nem fordult hátra, csak a Chesterfieldi i labdarúgó stadion falát követve fordult a Corporation Streetre. Ott odament egy házhoz és bekapogott. Preston az árnyékban követte, és ekkor éppen a sarkon ház kertjének egy bokra alatt rejtőzködött. Látta, hogy a túloldalon fénygyúrod az ablakokban, és kinyílik az ajtó. Rövid beszélgetésre került sor, majd Winkler bement. Preston fősúhajtott, és elhelyezkedett a bokrok mögött. Fölkészülve az éjszakai vérztásra. Nem tudta elolvasni annak a háznak a számát, ahová Winkler ment, a ház esetleges hátsó kijáratát sem tudta egyedül szemmel tartani, de mivel a ház mögött a stadion fala emelkedett, remélte, hogy nincs is hátsó kijárat. Hajnali kettőkor halkan illetre kelt a hasább rádiója. Börkinsó adó távolságon érkezett. Jelentkezett és megmondta, hol van. Fél háromkor halk lépteket hallott, és sziszegve jelezte hol létét. Börk és mellé húzódott a bokorba. Minden rendben, John? Igen. Oda ment be a fától a második házba, ahol félnyék a függöny mögött. tudod hogy John, hogy Sheffieldben fogadóbizottság várta? Két kájús és három egyenruhás. London riasztotta őket. Le akartad tartóztatni? Eszemben sem volt. fut futár. Nekem a nagy hal kell. Talán bent van a házban. Mi történt a Seffieldi fogadóbizottsággal? Börkénsó nevetett. Hála Istennek a brit rendőrségért. Seffi Yorkshire megyében van, ez meg dervisör, Majd a két rendőrfőnök tisztázza a dolgot reggel. Van időd. Elgen. És hol vannak a többiek? Az utcán. Taxival jöttünk és elküldtük. Gyalogosan vagyunk. Ráadásul, ha kivilágosodik, ezen az utcán nem lehet elbújni. Állíts két embert az utca felső végére, kettőt ide mondta Preston. Én bemegyek a város megkeresem a rendőrséget, és kérek egy kis segítséget. Ha a haver kijönne, szóljatok. De kettő maradjon a nyomában, kettő pedig őrizze ezt a házat. A kertből elsétál Chesterfield központjába, ahol megkereste a rendőrséget, amelyet a Beatville Street talált Menet közben egy mondat járt állandóan a fejében. Volt valami Winkler viselkedésében, aminek nem volt értelme.